Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika dibaca waqaf, alif sifaratu jadi alif mat maka dibaca dua harakat, mat asli billahi dhununa, bila waqaf na tu dibaca dua harakat hukum mat asli, maknanya alif yang ada bulat lonjong tu berfungsi sebagai alif mat jika waqaf, jika dibaca wasal na tu dibaca satu harakat, contohnya daripada surah Al-Kafirun wala ana abidum wa baca wasal wala ana a. na dibat satu harakat kalau baca waqaf wala ana a. na tu dua harakat kalau waqaf hukum asli alif dia alif ziyadah Maaf, alif sifar atau alif sifir maksudnya dia tidak berfungsi pada bacaan wasal berfungsi sebagai huruf mat atau alif mat ketika waqaf wallahu alam